Radio Tiana, les notícies del migdia. Bon dia i benvinguts a l'informatiu migdia. Avui ens fem ressò de la visita de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi a la cartoixa de Montalegre i al jaciment arqueològic de Sant Romà. Tot seguit repassem aquesta i altres qüestions en titulars. La Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi visita per primera vegada la cartoixa de Montalegre i els jaciments arqueològics de Sant Romà. Diversos acadèmics numeraris d'aquesta prestigiosa corporació recorren també les restes romanes de Badalona i el monestir de Sant Jeroni de la Murtra. Els professionals del Centre d'Atenció Primària de Tiana i Mungat estan convocats aquest dimecres a la vuitena jornada de geriatria que organitza Badalona Serveis Assistencials, l'empresa que gestiona el centre. El Departament de Medi Ambient i Habitatge ha detectat la presència del mosquit tigre en 119 municipis, entre els quals s'hi troba Tiana. Així ho indica un estudi elaborat el 2009 que també ha constatat que hi ha 33 municipis on s'ha detectat la presència del mosquit tigre per primera vegada. I acabem amb esports perquè el club voleibol Tiana depèn d'ell mateix per mantenir la categoria segona catalana. El partit que jugarà aquest cap de setmana contra el Figueres és l'últim i decisiu de la lligueta que disputa per assegurar la permanència. Ràdio Tiana, les notícies del migdia. La Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi visita per primera vegada la cartoixa de Montalegre i els jaciments arqueològics de Sant Romà. Diversos acadèmics numeraris d'aquesta prestigiosa corporació que vetlla per conservar conjunts artístics i béns d'interès cultural també recorre la resta romanes de Badalona i el monestir de Sant Jeroni de la Murtra. Les visites de l'acadèmia per diferents punts de la geografia catalana els porten aquest mes de maig a Tiana. Un d'aquests acadèmics numeraris, el badaloní Josep Guitart, a cracològicament oportú veure a la vall de Montalegre aprofitant la celebració de la capital de la cultura catalana Badalona. El responsable dels Amics de Sant Romà, Xavier Galceran, dona alguns detalls sobre el recorregut dels acadèmics a Tiana. Visiten la cartoixa. Com que també hi ha algunes dones, les dones no poden entrar dins de la cartoixa, el que no les dones de l'entrada hi fa un, eh, amb càmera de televisió, veuran el recorregut que fan els homes. Venen a Can Sant Romà i en allà nosaltres els, que som amics de Sant Romà, els diem, els farem l'explicació de lo que de la vila romana i de la casa. Vents de molt interès i passat estarem en allà i passat que muntem també aquests eh, plafons que eren de l'exposició que hem fer l'any passat per donar-lo conèixer. La Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, amb una tradició de més de dos segles, està presidida per l'arquitecte Jordi Bonet Armengol i està dividida en cinc seccions, pintura, escultura, arts decoratives i visuals, música i arquitectura. A cadascuna d'elles hi ha artistes, investigadors i protectors. Els acadèmics numeraris, els quals accedeixen a l'acadèmia després de superar un rigorós procés, resideixen a Catalunya, tenen veu i vot al ple de l'acadèmia i poden ser elegits membres de la Junta de Govern. Segons explica Xavier Galceran, la visita dels acadèmics a la cartoixa i les restes de Sant Romà serveix per destacar la importància sobre la preservació i l'estudi del patrimoni artístic de la vall de Montalegre, un aspecte encara més rellevant quan es defineixen els últims detalls sobre el traçat del túnel de la B500. Tenim por de que eh, tot el que és la vall eh, es destrossi, no? I allà hi ha la cartoixa i ja ha can Sant Romà. Sembla, per que no sé, això també és el que que això ja està millor, està més solucionat, i ja em penso que fan un túnel de 3,5 km, el que passa que tampoc això és segur encara no està reafirmat ni reconcertat, no? Però sí que encara hi ha perill que aquesta vall desapareixi, per això nosaltres teníem interès que ells vinguessin perquè tot ajuda. Un cop hagin visitat la vall de Montalegre, els acadèmics numeraris aniran fins al monestir de Sant Jeroni de la Murtra, una joia del gòtic català escollit com el tresor més important dels badalonins i que actualment s'està restaurant per part d'una fundació privada. Mm -hmm. Els professionals del Centre d'Atenció Primària de Tiana i Mongat estan convocats aquest dimecres a la vuitena jornada de geriatria que organitza Badalona Serveis Assistencials, l'empresa que gestiona el centre. En aquesta edició, la jornada centra la seva atenció en la patologia vascular i l'ortogeriatria, atès al seu interès i prevalença. Les novetats d'enguany passen per dos tallers pràctics sobre les teràpies inhalatòries i sobre el peu diabètic. La presidenta del Comitè Scientífic de BCA i Cap Clínic de l'Unitat d'Atenció a la demència, la doctora Isabel Fort ha valorat la utilitat de la jornada com a punt de trobada de diversos professionals mèdics de la zona. Actualment hi ha molts mecanismes de coordinació dels professionals, ens coneixem, però el sol fet de fer una trobada, de posar al dia les experiències i els coneixements doncs, fa que sigui extremadament útil. No? També ve gens d'altres comarques no? i d'altres llocs, però bàsicament és una jornada que el gruix dels assistents són de la zona, no? tant de Tiana com de Mongat com de Badalona, i això fa que sigui molt enriquidor. La geriatria és una especialitat jove comparada amb d'altres i que ha adquirit major importància al llarg del temps amb l'augment de l'esperança de vida. Ha d'atendre el col·lectiu de gent gran, tant en casos de malaltia com de salut, i en aquest sentit ha de centrar la seva tasca en la prevenció, com a eina fonamental per garantir un envelliment òptim. Així ho ha reconegut la presidenta del Comitè Científic i cap clínic de la Unitat d'Atenció a la Demència de Badalona serveis assistencials. El que és molt important és poder tenir polítiques de prevenció i d'encarar el que és l'envelliment amb el que nosaltres entenem com un envelliment satisfactori, que, que realment doncs, sí que hi ha molt envelliment i hi ha molt envelliment en patologies molt importants i molt prevalents, però que eh, també hi ha molta gent que està envellint molt bé, donat que el món ha evolucionat i que hi ha els nous descobriments que han fet possible que, que el, el, la major esperança de vida. No? Un total de 200 professionals ja s'han inscrit a la jornada, que se celebra cada 20.000 dos anys. La inauguració de l'acte anirà a càrrec de Maite Arqué. La senadora i exalcaldessa de Badalona oferirà una conferència sobre el món de la salut, l'envelliment i la ciutat de Badalona. Amb aquesta conferència es vol aportar un punt de vista diferent al mèdic, que permeti complementar les jornades. L'acte també comptarà amb la participació de la regidora de Salut de l'Ajuntament de Badalona, Roser Castillo, el president de la Societat Catalano Balear de Geriatria i Gerontologia, Ramon Cristòfol, el director del sector de Barcelonès nord de la Regió Sanitària de Barcelona, Vizcimà sense per i la gerent de BCA, Maria Àngels Cabezas. La jornada que tindrà lloc al Badalona Centre Internacional de Negocis finalitzarà a les 5 de la tarda d'aquest dimecres. Radio Tiana, les notícies del mitjorn. El Departament de Medi Ambient i Habitatge ha detectat la presència del mosquit tigre en 119 municipis, entre els quals s'hi troba Tiana. Així ho indica un estudi elaborat el 2009 que també ha constatat que hi ha 33 municipis on s'hi ha detectat la presència per primera vegada. El mosquit tigre es distingeix del mosquit comú per tenir les seves potes ratllades amb franges de color blanc i per produir picades més doloroses i duradores. A més, actua també durant el dia. Ho explica el tècnic del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, Toni Turrell. La principal característica que el diferencia dels mosquits als que estem acostumats és que es tracta d'un mosquit diurn. Amb això vull dir que, així com els mosquits als que estem acostumats ens piquen durant la nit o el vespre o, el, o a primera hora al matí, el mosquit tigre et pot picar al llarg de tot el dia. Llavors, això vol dir que estem més temps exposats amb, amb aquest mosquit. A més a més, la seva picada, pel fet de que no estem acostumats per, per, perquè es tracta d'una espècie forània, el nostre cos no, no, no la tolera tant i ens produeix reaccions una mica més, més agressives que no a les picades dels, dels mosquits comuns. Per evitar la ràpida proliferació, recomana evitar la posta d'ous i el creixement de les larves aquàtiques. Això s'aconsegueix eliminant els punts d'aigua on poden desenvolupar-se. Algunes recomanacions que es poden tenir en compte són buidar regularment o retirar qualsevol recipient de l'exterior que pugui acumular aigua, com joguines, sanders, gerros o galledes o plats de sota els testos. També s'ha de procurar mantenir cobertes les piscines mentre no s'utilitzen, cobrir els petits forats i depressions que acumulin aigua buidar setmanalment les basses petites i cobrir-les amb una tela mosquitera i renovar l'aigua de les plantes que viuen en aquest medi, entre d'altres. L'any 2004 es van detectar els primers exemplars de mosquit tigre, Sant Cugat del Vallès, i l'estudi de seguiment del 2009 constata que ara es troben en 14 comarques. Cada any el nombre màxim de municipis afectats pel mosquit tigre es dona cap al mes de setembre, moment en què es produeix l'expansió més important. La Diputació de Barcelona ha donat el tret de sortida a la campanya de seguretat i salubritat de les platges del litoral barceloní, entre les quals s'hi troba la de Mungat. En la campanya d'estiu d'aquest any, la Diputació s'ha vist obligada a estrenyes al cinturó i ha reduït en un 10% la dotació econòmica destinada a les 87 platges dels 25 municipis de la província de Barcelona. Segons ha indicat la Diputada de l'Àrea de Salut Pública i Consum de la Diputació, Dolors Gómez, els recursos econòmics d'aquest any es troben al voltant dels 800.000 euros. En el marc d'aquesta campanya, la la Diputació de Barcelona presta ajuda als ajuntaments costaners per garantir les condicions de seguretat i celebritat a les platges per tal d'evitar els riscos associats a l'ús d'aquests espais. També es dona suport tècnic i econòmic per garantir la prestació del servei de vigilància, salvament i socorrisme a les platges. A més, la campanya també se centra en la salut i, en aquest sentit, en la prevenció de picades de meduses i del càncer de pell. D'altra banda, també realitza un control microbiològic de la sorra per determinar-ne la qualitat. La diputada de l'Àrea de Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona ha destacat la importància de dur a terme aquestes actuacions en una temporada com és l'estiu en què les platges reben una gran quantitat d'usuaris. És molt concorregut, no només per les persones que viuen aquests pobles i ciutats, sinó també de la gent que s'acosta en època de, de bany, no? de, fins i tot de gent que no és d'aquí de Catalunya, que pot venir de qualsevol puesto. No? És a dir, i la idea és de que aquestes platges, aquest espais estiguin en bones condicions de que la gent pugui gaudir d'aquests espais en, en perfectes condicions, però també amb perfecta vigilança. No? Per fomentar aquesta conscienciació la Diputació de Barcelona distribuirà també pels infants 20.000 contes en material educatiu dels riscos i precaucions que cal prendre a la platja. La campanya es s'o a terme en col·laboració de l'Agència Catalana de l'Aigua i la Mancomunitat de Municipis, entre d'altres entitats. La informació local a Radio Tiana. Aquest dimecres organitza una nova sessió de l'hora del conte en anglès Kids Avui serà el torn d'una història que porta per títol de Giant Titnip. Amb aquesta activitat que s'organitza mensualment a la Biblioteca Camaratau, senten d'apropar els nans i nenes al coneixement de l'anglès i que s'en puguin familiaritzar duna manera divertida i didàctica. La iniciativa, que compta amb el suport de l'escola d'anglès Kids and Tiana, es va posar en marxa fa 7 mesos. La contacontes i professora d'anglès d'aquest centre, Emma Holmes, ha destacat les qualitats de Quits per facilitar l'aprenentatge de l'anglès. Sí, si estan així, con cuentos, no. o sea, es una manera para ellos muy normal d'entrar de de, en un otro idioma, d'aprender los diferentes sonidos y pueden mirar cómo se o sé sea, que como se forman las palabras con la boca, y así, como esponjitas, van pillando como los primeros maneres per a formar un nou idioma. De Gigantic Tarni parla d'una parella d'avançada edat que planta un hortalissa i creix fins a fer-se enorme. La parella no pot arrencar-la i decideix valer se de l'ajuda dels animals que tenen a casa seva per intentar-ho novament. Els interessats en descobrir el desenllaç de la història poden fer-ho aquest dimecres a la Biblioteca Can Maratau a partir de les 6 de la tarda. Radio Tiana. Notícies. Esports. El club voleiboltiana depèn d'ell mateix per mantenir la categoria segona catalana. El partit que jugarà aquest cap de setmana contra el Figueres és l'últim i decisiu de la lligueta que disputa per assegurar la permanència. En aquest context, les noies que entrena José Manuel de la Barrera no ho haurien de tenir complicat davant d'un rival que no s'hi juga res perquè ja és certificat matemàticament que no ascendeix de categoria. Les baixes de les tianenques, però, poden posar-li pals a les rodes per fer-se amb la victòria. També complica les coses. La situació de triple empat actual avui punts amb la resta d'equips, que no deixarà marge d'error al club vòli voltiana. En aquest sentit, és imprescindible no baixar a guàrdia, tal i com reconeix el coordinador tècnic de l'equip dianenc, Enric Cardús. Per guanyar hem de jugar eh, amb la màxima concentració i, i jugant al màxim de bé que sabem, sens dubte, que ens, com que hi ha molta igualtat, eh, només que baixis una mica la guàrdia, doncs, eh, llavors et passarà davant. Uh, no, no val baixar la concentració i estic concentrat tots els eh des del primer punt fins la final. La trajectòria del club voleu voltiana s'ha vist troncada des de fa dos partits. Les tianenques van començar la lligueta d'una manera impecable, fet que els va permetre obtenir un cert avantatge respecte de la resta d'equips. El quart partit, contra el Sant Esteve B, va trencar la dinàmica positiva del club voleu voltiana, que no s'ha vut reaccionar tampoc aquest últim cap de setmana contra el premià de dalt. El rival va sentenciar el maig amb un 7 a 3. L'únic set que van guanyar les tianenques va ser el primer. El segon, encara que va ser molt disputat, no van poder guanyar-lo, pas passa un marcador de 23 punts a 25 que no va permetre recuperar l'alè ni aixecar la moral de l'equip Tiana en els següents sets. D'altra banda, el Club Vòleibol Tiana fixa la mirada de cara a la temporada que ve, han recuperat dues jugadores que són crucials per l'equip i que actualment són baixa per maternitat. Ràdio Tiana, les notícies del migdia.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 Com us explicàvem, aquest dimecres els professionals de la salut de Tiana estan convocats a la vuitena jornada de geriatria que organitza a Badalona Serveis Assistencials. Concretament, la jornada porta el nom de patologia vascular i ortogeriatria, dos aspectes, una realitat. I per saber-ne més detalls, teniu a l'altre costat del telèfon a la presidenta del comitè científic i cap clínica de la unitat d'atenció a la demència, la doctora Isabel Fort. Bon dia. Bon dia. Doncs uh, expliqui'ns una mica, en què està centrada la jornada d'avui, quines són són els eixos principals de treball. Bé, bueno, podríem dir que hi ha dos eixos principals. Una primera part al matí, que es parlarà de, de, de dos aspectes molt importants amb, amb les persones grans, com són tot el que fa esmenar la patologia vascular i també eh, tot el que ho relacionat a una altra taula, que parlarà sobre la fractura de fèmur eh, i sobretot sobre les, tot el que és l'aspecte de, de la... Els diferents nivells assistencials al paper que juga. Uh -huh. eh? sí, després perdó, hi ha la tarda, que són dos tallers molt importants, eh? un que parlarà sobre els problemes que, que presenten els malalts amb diabetis en, en, en el peu, les lesions que presenten, i després hi ha un altre, un altre taller eh? que fa, fa esmenes sobre les teràpies respiratòries en el malalt gran. De fet, aquests tallers que ara mencionava és una novetat d'enguany, és a dir, les altres edicions no s'havia destacat tant doncs, aquests tallers per treballar directament, no? No, el que s'ha pensat que seria un, un valor afegit, perquè bueno, sobretot va molt dirigit a el que és al personal d'enfermeria, que hi juga un paper molt, molt important, i això permet doncs, donar-li un aspecte més pràctic uh -huh. i, més, i més útil també, no? Perquè ens hem de també doncs, destacar que aquestes jornades sempre es trien uns temes eh, en els quals doncs, la gent gran tingui unes malalties que tinguin molta prevalença no?, entre la gent sí, gran. Sí, de fet és la vuitena, és a dir, que això va començar l'any 2002 i, i és un lloc de trobada dels professionals eh, que es dediquen a la geriatria doncs ja siguin metges, enfermeres, treballadors socials, psicòlegs, eh, personal de residències, etc. I això pues, permet mm, eh, eh, parlar i, i, i posar-se al dia i a més a més doncs, eh, intercanviar experiències sobre eh, assumptes que, que, que tanyen a les persones grans des del punt de vista sanitari però també social. I bueno, aquesta jornada parlem d'aquests dos temes que són molt importants però eh, al llarg d'aquests anys hem estat parlant de molts temes, des de la dementa, fins a problemes de rehabilitació programes de prevenció en fi eh, patologies molt prevalents s'ha parlat de, de cures paliatives, en fi, de moltíssimes coses sempre buscant que siguin temes que puguin interessar i que siguin molt prevalents en les persones grans ah, és, Hem de tenir en compte que Badalona Serveis Assistencial doncs, dona servei doncs, a tota la població del Barcelonès Nord i també Baix Maresma. entre ells ja sabem que Tia i per tant doncs, preguntar també si d'aquesta necessitat que uh, aquells que en el dia a dia doncs, tracten amb les persones ja, grans i que doncs, sabem que cada vegada n'hi ha més de persones grans per l'augment la, de l'esperança de vida doncs si, cal que es posin al dia, cal, si és molt necessari que es posin uh, en comú totes aquestes experiències Sí, sí és, és fonamental, és una jornada que va dirigida sobretot als professionals però eh, sí que, bueno, eh, actualment hi ha molts mecanismes de coordinació eh, eh, dels professionals, ens coneixem, i, però el sol fet de fer una trobada, de posar al dia les experiències... I, i, els, I els coneixements doncs, fa que, que sigui extremadament útil, no? I a més pensar que és una qüestió també ve, ve gent d'altres comarques, no? I d'altres llocs, però bàsicament és, un, és una jornada que, tem, que el, el gruix dels assistents són, de, són de, de, de la zona, no? Tant de Tiana com de Montgat com de Badalona. I, bueno, i això fa que, jo, que sigui molt enriquidor, no? Uh -huh. No sé si més enllà dels temes particulars que es tracten en aquestes jornades que, que com dèiem doncs, avui en tant es parlarà de, de temes de teràpies inhalatòries com el peu diabètic, coses molt particulars sí. es tracten temes com més generals com per exemple doncs, això de l'envelliment de la població, de com afrontar sí, aquest envelliment Sí, sí. Bueno, de fet aquest any és una mica més tècnic si, si vol dir-ho d'aquesta manera però molts, molts anys s'ha parlat d'epidemiologia de l'envelliment, dels nous reptes i tampoc, també hem d'oblir que, que hi ha una conferència magistral de, de la, que serà la senadora, Maiter, que també parlarà pues, sobre tots uns aspectes des de, enfocats des d'un altre punt de vista, no tan sanitari, del que és l'envelliment. Eh? I això pues, també a aporta una altra, una altra visió del que és la geriatria i dels problemes que hi ha i és que realment la geriatria doncs en els últims temps s'està posant en primer ordre del dia sobretot per les necessitats socials eh? sobretot per eh, el que deiem aquesta bossa de població que ha anat creixent i que suposem que, que no sé si els recursos han anat creixent alhora però, però que sí que l'interès per part de la comunitat científica, no? Sí, és és veritat a veure, els, els, els recursos sí que han anat creixent però la veritat que no tant com, com desitjaríem però el que sí que és cert és que la geriatriada és una disciplina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 la eh, els, els, els nous descobriments que han fet possible que el, el, la major esperança de vida, no? Uh -huh. Uh, també doncs, una de les qüestions que es tractaran uh, al llarg del dia d'avui és precisament també l'atenció a la fractura del fèmur, així entren en temes més específics i és que ja sabem que en doncs, les persones grans els trencaments són complicats que, que acaben venint per un costat o per un altre, aquest any ja se centra en aquest trencament de fèmur que quines especificitats té? Bé, bueno, clar, uh, bueno, la, la fractura de fèmur és una de les patologies més prevalents amb, amb, amb les persones grans. La eh? fractura de fèmur, sobretot donada per l'osteoporosi eh? per, per la manca eh, de, de, de, de tenir una un, patologia de l'os no? uh -huh. I, i, i el que aquí es tracta no, no és tant del coneixement mèdic en si, sinó de, de, de, de, de, de, de es presentarà o es, es parlarà sobre eh, el que nosaltres entenem per la via clínica, és a dir què passa quan una persona es trenca el fèmur i com tot, són tots els professionals que han d'intervenir perquè això tingui un bon un bon un, un bon final, per dir-ho d'alguna manera, perquè no solament és l'ingrés i és la intervenció o quan s'ha de fer recanvi o quan s'han de fer algun tipus de, de, de pròtesi eh, degut a la fractura, sinó a això, això impliquen no? I després es necessita o, doncs una rehabilitació. Després aquesta rehabilitació d'estar enfocada a, no és el mateix que estar aquí qui el fem una persona de 70 anys que una persona de 90 mm -hmm. i tindrà unes necessitats diferents. Tampoc és el mateix que estar en una fractura que es trenqui el fèmur, una persona que està molt bé físicament o que ja sigui una mica depenent i després eh, tal com està la societat ara doncs a vegades la, la rehabilitació no es pot fer a casa, s'ha de fer amb una unitat de convalescència i es tractarà una mica de tots aquests aspectes globals eh? és a dir que no és, no és un enfoc de, de la fractura de fèmur estrictament en què est, eh, hi ha una fractura, s'intervé i ja està sinó de tot, tot el procés que dura un temps i que a més dona molts problemes i moltes complicacions i es tracta de que es, es busqui la manera de que ens posem tots d'acord, que de fet ja ja, ja, ja s'ha fet i per això es presenta, per eh, fer en cada moment, el que es necessita i cada més la persona tingui en cada moment i estiguin al lloc i en el, i, en el, i se li faci el, el que és més adequat. Deiem que aquestes jornades doncs, hi assisteixen principalment els treballadors de, de la salut de, de la nostra zona, doncs, tant de Montgat com de Tiana Exacte. com a, exclusivament també de, de Badalona. però no sé si tenim dades on podem fer una fotografia general en comparació amb l'envelliment de la resta de, de Catalunya si aquesta zona metropolitana, si aquesta zona propera de la ciutat doncs és una zona que, que concentra més gent gran o realment no hi ha unes dades concretes al respecte? No, sí, sí que hi ha dades, ara em fa parlar una mica de memòria però jo diria que aquí tot el que és l'àrea de Badalona i crec que es pot incloure doncs, també Tiana i Montgat i i, i el barcelonès, part del barcelonès no Jo diria que estem al voltant d'un 17, un 17 i mig d'envelliment de, de, de persones més grans de 65 anys, eh? uh -huh. que és bastant. Hi ha zones les més envellides d'Espanya, si no recordo malament, estan en un 19, però són són més puntuals, però jo diria que estem amb això, amb un 17, un 17,5. Ara, li estic parlant de memòria, eh? o hmm. sigui, que pot ser que m'equivoqui cap amunt o cap avall. Però aquestes xifres, eh, estem parlant també d'una bona qualitat de vida d'aquest tant percent de gent gran? Bueno, jo eh, això també, no sé si hi ha moltes dades amb això, perquè hi ha dades de, de persones molt dependents i tal, però jo diria que sí que hi ha bastanta gent amb bona qualitat de vida, de fet eh, on, el que passa és que on concentres tots els esforços i més des de punt de sanitàries amb la gent que, que té més problemes i que no té tan bona qualitat de vida. Uh -huh. eh, per això aquí és important amb, amb aquest, aquestes dues patologies que parlem perquè sí que afecten molt a la funció de l'individu, no? I llavors doncs una fractura de fèmur el que moltes vegades implica doncs, que s'ha de posar tot el tots els esforços en que aquella persona no perdi la qualitat de vida degut a la fractura de fèmul o degut a una patologia vascular, no? que pot ser doncs, uh, problemes de de tromboembolisme pulmonar i problemes de, de, de les úlceres vasculars que és una cosa també molt freqüent amb, la, amb els, les persones grans De fet, eh? al cap i a la fi suposo que també estem parlant de garantir aquesta autonomia personal que a vegades es perd no? però que és el que s'ha de lluitar no? que la persona Exacte. es pugui valdre per si mateixa no? Exacte, en els dos aspectes és lluitar per això, perquè la persona sigui el més, el més independent possible i que tingui la millor qualitat de vida, no? i això passa doncs, per, per poder ser per tenir una bona autonomia personal, no? Bé, doncs, com dèiem, avui és el dia que s'està celebrant aquesta jornada de geriatria, concretament a Badalona, a càrrec de Badalona Serveis Assistencials, i en volíem parlar amb la presidenta del Comitè científic Isabel Fort. Moltes gràcies per atendre la nostra trucada. Bé, moltes gràcies a vostès. Que vagi bé, bon dia. Gràcies, a te'n bon dia. Radio Tiana, serveis informatius.